Sensul oțelului vedem oțelul în fierbere cum zvârle comete și le atrage înapoi, asemenea lui Cronos, pendelete, cu dinți de foc rupând spre el căldura și aerul pulsând și zgura într-un neîntrerupt șuvoi. Aluneca pe o roată de lumină și în echilibru nu se da de-a dura, întrerupt, își răsucea statura și îmi părea deasupra că și înclină cerul cu stele o satura. Dar îl priveam lucid și concentrat și nu lăsam nimic din el să-mi scape. Radiografic văzul meu l-a cercetat pe și de-aproape. Nu... N-am distins în el sticlind, vreun tăiș ori vreun contur de armă. Părea un leu străpuns răgind, privirea mea părea că-l sfarmă. Dar am zărit în trupul lui, tot mai distincte și mai svelte, pentru construcțiile vieții cristalizându-se, unelte. Vedem oțelul în fierbere cum zvârle, comete vii și zborul lor izbește în timp și timpul cum răsună, zvârlindu-și lung ecou în viitor. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin